«Жарти у вас?» – теж прошептала дівчина. «Хочу зараз училище подзвонити в редакцію. ЧП», – пояснив Люсі. «А чого з ножем?» «Чого?» – він болісно усміхнувся. «Год дурепа, і я з вами. Тоді гайда, поки не пізно». За кілька хвилин допиталися в патрулів, як пройти до чергового по училищу. Курсанти охоче провели. Капуста показав своє посвідчення – і розповів капітану суть справи. Додзвонитися було не так легко. Викликався комутатор училища. Училище просило комутатор міста, і аж тоді за третім разом відгукнувся відповідальний по номеру. Чергував на щастя одноблюдов. Радий, що саме ви. О, щире вітання з вечора до рання. Ти звідки? З артучилища. Котя присвиснув «А чого тебе туди занесло? Та на всю Солом'янку тут єдиний телефон І не міський, а польовий А з нього вже Даруй, голубе, а що ти хочеш? Треба вашу статтю з номера зняти» Котя знову свиснув «Як каже Левко, привітік» «Жермен подзвонив оце і такого наговорив мені?» Ти ж, каже, не зелений газетяр, як капуста. Не раз зуби ламав на ниві журналістики. От бачиш, і я влип. Не тільки тобі славою пишатися. Чотири дзвінки було, оце твій п'ятий. Виходить, більшість читає газети на сон грядущий. Кіндрате Макаровичу, мисля в мене викресалась. Ну-ну. А давайте залишимо статтю. Довга пауза, і потім ти мені все більше починаєш подобатись. Я серйозно, і я теж. Не хотів тобі говорити, старий, і я просив Жермена не знімати. Я переконаний від і до. Я, на жаль, теж прочитав уже на чергуванні. А в того з радянки дитячили питання. Наче звіт перекатав якийсь хвалькуватий, необ'єктивний, «Та не наче, а насправді. У мене є копія того звіту. Майже дослівно. Ви відмахнулися від того документа, пославшись на живе життя. А я взяв копію. Вранці звіримо». «Гаразд. Як кажуть, ранок мудріший від вечора. Іди спи». Гвардії капітан погодився провести Володі з Люси додому. Так і сказав, «Я вас з дружиною проведу». Люся перелякано блиснула очима на капусту. Той лише придавив ліко дівчини в благенькому пальтичку і зшитому із старої солдатської шинелі. По дорозі Балакучий черговий їм розказував. Хвилин сорок тому якраз отут така історія трапилася. Ішла з театру додому вчителька з училища. У цій долинці накинулось на неї п'ятеро чи семеро бандюг і почали збирати пальто. Пальто коштовне, каракулеве, «Довоєнний батьків подарунок!» Аж тут нагодився високий військовий, як закричить «Ви що робите, сволота?» І кинувся всередину шайки. Одного повалив, другому в зуби зацідив, третього підм'яв. Буквально з рук цих хмурлів вирвав нашу Марину, крикнув їй Ану бігом бігом вартучилище!» А сам продовжував молотити негідників. Чула, каже вчителька, як кістки тріщали. Товаришу капітан, так це ж похопилася Люська. Та володя їй стиснув лікоть, щоб мовчала. А щось трупів не видно в долині, не без іронії усміхнувся Капуста. Ви не смійтесь? Наша Марина партизанка і ціну хоробрості знає. Сказала, не вона буде, як не розшукає сміливця. Дак це ж він і був, таки не витримала Люська і кивнула на свого супутника. Їй хотілося покрасуватися перед цим капітаном, хоча не власними подвигами, одначе геройством людини, яку вона знає, живе з ним в одному домі, працює під одним дахом. «Хто ваш чоловік?» – капітан перевів погляд люстки на її супутника. «Який він мені чоловік?» Володя виняв ножа. «Справді, близько години тому, у якому пальті вона була, не пам'ятаю». «Але колір темний, бо дуже виділявся на причисто білому снігу. Щодо хоробрості Марина ваша перебільшує». «Не вірте йому», – майже плаксиво протягнула Люся. «Ну, шторхонув одного». Торкнув не дуже делікатно другого. «А ножа передайте, будь ласка, в міліцію». «Може, знайдуть господаря або майстра, хто робив?» «Майстер справжній». Ну, спасибі за допомогу, за проводи. Уже й поручкалися на прощання. Уже сказали потрібні прощальні слова. А капітан третя мнеться, не збирається йти. Радий був познайомитися з вашою недружиною. Забув тільки ім'я. Люся. Дівчина охоче простягнула руку. Дозвольте записати ваші координати. Володимир Петрович Капуста. «Кореспондент обласної газети», – випалила Люська. «Ми разом квартируємо ось тут. Заходьте до нас».